بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هذا هو أوليو مزدان يتبني الزراس ستوديو كيسر www.kensar.au الله الله يا ربي يا الله الحمد لله تعالى نحن ده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور نفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خنقه وقليله ثم أما بعد نحن ده أشهد باب ما جاء في التنجين باب šta se navodi o tenđimu. A tenđim je nauka koju je šerijat zabranio, a to je astrologija. Kaže šehrul islam bin Utajmi, rahimahullahu ta'ala, astrologija je da na osnovu položaja zvijezda dokazivaš šta će se dešavati na zemlji. Gledaš znači u zvijezde i proličeš ono što će se dešavati na zemlijskoj površini. I to je Znači, poznata bila nauka još od davnih vremena kojim se ljudi bavili. Kaže Imam al-Hattabi, Ebu Suleyman al-Hattabi, koji je imalo 388. džeske godine. A, astrologija je zabranjena nauka i ono što smatraju učenjaci ili oni koji se bave ovom naukom, govoreći šta će se znači budućnost ljudi, šta će se dešavati. Kao Paon spominje. Da li će doći vjetar ili će doći kiša? Ovaj znači ne smiješamo sa položaja vjez, zvijezda govoriti kako će šta biti vrijeme. Jer zvijezde nikakve veze nemaju sa vremenom. U šta ne ulazi nikako znači te meteorološke statistike ili prognoze vremena. To je potpuno druga oblast. Znači to je nešto drugo i ne smije se znači nikako ovaj vezati da znači, čovjek kaže to je govor o gajbu. Jer sama znači ovaj te meteorološke stanice imaju put i način znači na osnovu koji znaju, znači kretanje znači ovaj ovaj ili će biti znači te vremenske ovaj prilike znači na osnovu kretanja jeli oblaka ili vjetra samog i, i ali nema u tom pogledu znači zjeza nema i nikakve uloge potom kaže i povećanja cijena okaže khatabi znači da piće kiša biće rezao vjetar biće sunce povećanje cijena ovaj, vidiš dvije zvijeze sastale kaže sutra će lepo skupiti jele kad danas nemaš potrebe da gledaš u zvijezde dok je ostao dan kad danas je nešto poskupilo sigurno nemaš potrebe znači da gledaš ni u zvijezdan ni u nebo ni u, ni, u, ni, u, ni u zemlju znaj da je nešto poskupilo jer zvije, znači kod nas cijene idu čak ni osnovna stvar što je recimo u mnogim zemljama zagarantovano poput osnovni namirnica ne znam Hleba u arabskom jeziku riže i tako dalje u arabskom svijetu. Riže ovaj, je zagarantovano da živiš, nećeš umrijeti, to bude siguran. A nakon toga, ako nešto drugo ode, to je luksuz, je li tako? To, to, to, to niko od nas nema, čak ni, ni osnovne te stvari nisu za, zagarantovane. I drugo što ljudi zaključuju, znači, na osnovu kretanja zvijezda i njihovog položaja. Bilo da se sastaju, znači dvije zvijezde, ili da se a, razmaknu i slično i sliče tome. To je sve govor o gaibu bezdanja. To je gaib koji je Allah, aze a, a on ga jedini zna i onda ljudi na osnovu toga ulaze, znači, u gaib, ulaze u područje koje je strogo zabranjeno da ulazi. Kaže imam Buharija o svome sahihu, rekao je katade. Kaže imam Buharija kaže katade. Allah je stvorio zvijezde i u njima su tri koristi. Prvo, ukras nebesima. Drugo, gađaju se njima Z Šritane, I treće, one su putokazi ljudima, znači u njihovom hodu, u njihovom kretanu. Kaže Buharija, rekao je Katade. Kako se ovo zove u šarijatu? Ko će mi kazati? Odnos, kako se ovo zove ovaj rivajet? Kako se ovo zove? Mursele, kad kaže, Ashab rekao poslanik, ovdje Buharija prenosi od Katade. To zove mu Allek. Znači, predaja koja nema, larac prenosi laca. Ima Buharija, samo kaže, rekao je Katade. A ovu predaju je spojio Abdurazak, u svome Usannefu. I spojio je Ibnu Munziri, je isto tako Imam El-Hatib al-Baghdadi u svom dijelu Kitabu Nujum. Ima samo dijelo koje se bavio o čemu? čemu? Zvijezdama. Dijelo koje se isključio bavi znači zvijezdama. Spojio je ovo. Pa imam Buharija poneka zabilježi predaju, a nema čega. Lanca prenosilaca. I onda to, uh, znači, uh, ta predaja koja mu Alek, je ona u Sahihu, evan Sahiha. Molim? Bileži Bukharija u sahihu. Kale Bukhariju fi sahihihi. Bukharija bileži u svom sahihu. Tretira se u sahih, se ne tretira, nema vaja, je nagim. Zato što je šta u? Zato što je u sahihu, pa se tretira od, sastane dio sahiha. Ne, ispravno je da nije u sahiha. Ispravno je da nije u sahihu, brać. Imam Buharija, kada, kada je dao ime svome dijelu, dao ime, el sahih, el musned, el jami, el sahih, el musned, el muhtesar, sahih, koji je musned, ima sened. Pa sve u Buharinom sahiju što nema lanca prenosilaca ne može kazati bilježi Buharija u sahiju, nego se kaže navodi Buharija u sahiju ili spominje Buhariju u sahiju, a ne bilježi. Bilježi znači čime? Lancem prenosilaca. I ovo je jako bitno. Pa je Buharija ponekad spomenuo hadise u svome sahiju koji su daif. Kao hadis kada bi čovjek po jedan dan prekinuo post bez opravljanog razloga, kada postio cijeli život ne može što nadoknaditi. Hadis daif. Alonga spomnja, alga nije spomenuo lance prostac, nekoga ga, ga spomenuo kako? Moldak odbinuo me da se prenosi. A hadis je daif. Pa, aleo je neki Buharija ga bliže u sahih i to je Buharijon sahih. Ko što meni čovjek došao i kaže, ovaj, kaže Buharijon sahih, mažete, kto nema Buharijon sahih, kaže ima sigurno i donese. Kad ono u Fuß noti donosi kapura. Od Hasana Škapura rahimehullah, on je dole ima opaske. A to nije sahih olan. E tako isto i Buharija što je spomenuo to nije sahih. Ne može skazati bileži Buhariju seju, znači nego se kaže spominje. I to je to je bitno jer ponekad može predati se može pregovoriti, ali ona nije u Sahihu. Jeste u knjizi, ali Buharija je kada je naslovio tebi knjigu dao je šta smatra šta Sahiju. I zato što je u Buhariju u Sahihu je šta? Sahiju. Dobro. Kaže ovdje Katade. Znači za tri stvari. Zašto? Ukras nebesima, da se gađaju šeitan i da budu putokazi. Kaže pa ko bude da zvijezde koriste nečemu drugom, mimo ove tri stvari, kaže, on je pogriješio. On je pogriješio. So, fana, kako je Selef, znači, dao dimenziju, ono, kako ću spomenuti, ono, ovo ukazuje Kur'an, ove tri stvari ukazuju, da sve tri ove stvari, čini se ukazuju Kur'an, i tu se zaustavljaju. Sve mimo toga je priča, može biti, ne može biti. Što mi kažemo, lovu mutnom. A nismo samo lovu mutom, to je zabranjeno, ti govoriš o stvarima, o kojima nemaš ilma i o kojima... Ne smiješ pričati, jer to su stvari gaiba. Kaže Katade, u i kod braća kod imame Al-Hatibal Bagdadi, u njegovom dijelu Kitabu Nudžum, knjiga o zvijezdama, samo. Knjiga o zvijezdama. On spominje tu predaju u istu u jednoj široj verziji. Pa kaže Katade, kako kaže dokazivati zvjezdama, kaže kad se ponekad rodi jedna zvijezda, u isto vrijeme se rodi i crn, i žut, i crven, i bijel. Čovjek, jel u redu? Rodi se i visoki nizak, rodi se i ružam, kaže i odvratan, rodi se i ovakav i onakav. Kako dokazivati tom zvijezdom da će se roditi šta? Sa se pojavile dvije zvijezde sastale, kaže, ako se pojave dvije zvijezde, žena će roditi mrtvu dijete. Rodi jedna mrtva, a druga rodi trista rodi žive. Znatako. Ne znači nelogično je, time bilo šta drugo ili ona ptica koja je na putu ili mačka, ili krava, ili kako može ona svojim pokretom na lijevu ili na desnu stranu, znači da, da, da bude ovaj razlogom da ti sudiš svoje sudbine, to je bez sumnje, da lale. jer da je neko, braću, trebao da zna ovaj Gajib, trebao bi ga znati Adem, a.s. koga je uzvišan, je Allah stvorio svojom rukom i udahnu od svoga ruha u njega. Naš poslanik sam sam kao najbolji čovjek koga je stvorio, jel' tako? Pa nisu znali Gajib. Katade je tabijim, Katade tade je diame sedusi, one je tabijim. Pogledajte govori za svoje vrijeme. Kaže, a ko to bude, okretao, U drugu stranu ili time drugo nešto tumačio, on je pogriješio. U njegovo vrijeme je znači već bilo čega tih naznaka, tih simptoma tog tumačenja pogrišnog nosova zvijezda. I kaže autor, kaže i tako ide z vremena u vrijeme, do našeg vremena kad je ovo eskaliralo, a mi kažemo da šta je u našem vremenu. I tako ide znači uvijek gore i gore. Pa se ljudi se posvjetili znači zabranjenim stvarima. Kaže ovdje, stvorio je Allah zvijezde zvadi tri stvari. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunyaa bi masabiih wa ja'alnaaha rujuman I mi smo zaista naše ovo dunjalučko nama najbliže nebo ukrasili zlatnim zvijezdama ili ili svjetiljkama. Zainin <coughs> <Sjajnim> sitil <svjetiljkama. coughs> I učinili smo i kaže vatrom da se njima gađaju shejtan. I kaže tabarakallahu ta'ala u alamat bi an-najmihim yahtadun. I putokaz ili ay putokaze i po zvijezdama oni se upravljaju. Oni se upravljaju. U ome ajetu je naznaka da se zvijezde nalaze na dunjalučkom nebu. Je tako? Ove zvijezde koje vidimo da se nalaze na dunjalučkom nebu. Moje kazi je nesema e dunja. Bime I mi smo ovo najbrže dunjalučko nebo u ovim svjetljećim, znači svjetiljkama smo ga ukrasili. Misli se na zvijezde, iako nije jasno spomenuto, pa i šare da su zvijezde šta na našem nebu, gdje su malo druga nebesa do koje ljudi, ljudi nikada nisu dači prodrnu. Imaju neke predaje od rivajeti da da je sunce na četvrtom nebu. Da je sunce na četvrtom nebu. Ali sve je to, znači ako je došlo, i rijetki su, jako rijetki ti rivajeti, onda nisu od poslanika, sam so, nije ništa vjerodosno došlo da shaba o tome, nego to je kasnije možda i štihad bio, da li se je predostao dehnul kitaba, ili je to ovaj, hikaye koje se prenose, uglavnom nema ništa potvrđeno poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, u, u tom pogledu. Došlo je u hadisu Ibn Mar, kod Ibn Mardewoja, od Ibn Mesoda, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao što se tiče dunjalučkog neba, kaže, njega sam stvorio od dima i učinio sam na njemu svjetiljku i mjesec koji obasjava i ukrasio sam ga i učinio te ukrase da se njima šeitani gađaju. Ovaj hadis, Mardovaj ga biležio, ali ja ga nisam uspio naći nigdje u hadiskim zbirkama. Niti ocijenog od nekoga učenjaka i tako itd. Ovaj, tragao sam za njim, ali nisam uspio naći znači, ništa o ome hadisu, tako da Allah te alam da on nije ovaj. Jer može neko biležiti hadisu, ne bude nekako isporednoj hadiskoj zbirci, ali poznati hadisi i poznatim zbirkama ovako nešto nije zabilježeno. U alamat i putokaz, to su putokazi da znaš samo strane svijeta ili kuda putuje, što je putokaz. I zato se, znači, mogu koristiti zvijezde. Oho le di džala lekomu nuđumeli tehte dubiha fi volumatil bari volbahr. On je taj koji učinio vama zvijezde da se na osnovu njih upravljate u tminama, znači na, na kopnu i na moru. Zamislite kada se more uzburka i okrene se sve, mrak padne, ha, ne znaš nikuda, onda na osnovu zvijezda se može i to je bila poznata, jel, na oka dok nije došlo naše vrijeme kada to nije potrebno, posebna znači ovaj uređaj koji odnosno ko koji se odredi. Pa ovdje putokaz ne misli se nikako na putokaz do Gajba, kao što tvrde ovi astrologi. Putokaz do Gajba, ne, Gajb je nešto posebno, znači nema veze, nema veze time. <laughs> pa ko bude neš, ne, nešto drugo dokaziva ovim, kaže on je pogriješio. Pogriješio je zato što govorio Allahu ono što ne zna. Govori bez ilma i bez znanja. Dobro. Kazat ćemo ponekad astrolog pogodi. Astrolog ponekad priča i pogodi. Kako ćemo odgovoriti na to? Kažemo kao što smo govorili za vraćaro. Kaže jednu istinu i kaže hiljadu neistina. Uzne znači prikalami, prihevta hiljadu neistina ili stotinu neistina i tako prođe. Ponekad pogodi kaderom, određenjem Allahovim da bi ljudima bio fitnet. Jel u redu? poneka čovjek moći može doći i ratu određenu stvar tvrdi nešto i Allah stvarno da ne da to prođe da bude ljudima fitnet iskušenje znači kada nam se nešto deslo da da tako da pogodi pa se ne smije znači u svakom slučaju ne smijemo se povjerovati imamo hadisa nekoliko koji brane astrologiju da se čovjek bavi znači ovom prljavom naukom koja samo čovjeka moja, koja samo ruši njegov tauhid astrologija znači ne može čovjek upoveć nego uviđanje nego Na namjesto stvoritelja azođel Ovaj, i, i, i njegovog, znači, određenja i gajba koga samo on zna stavlja, znači, zvijezde i položaj zvijezda i o tome. Pa je poslanik, s.a.v. rekao u hadisu, koga bilježi ima Mahmed jebu Davud, od Ibn Abbasa kaže, ko se bude bavio jednom oblasti astrologije, on se bavi a, sihrom. On se bavi sihrom. I prenosi se da je poslanik, s.a.v. rekao Najviše što se bojim sume u metu jeste vjerovanje u zvijezde. Kada kažem vjerovanje u zvijezde, šta mislimo? Mislimo na astrologiju. Dakle, znači, ne mislimo na vjerovanje da naoko svako vjeruje da zvijezde postoje, pogotovo naša nebo po nećiko sumnja da zvijezde ne postoje. Ali vjerovanje u zvijezde misli se vjerovanje u znači, u astrologiju. I negiranje kadera i nepravedni vladari. Jer toga se najviše boli, najviše se bojim toka za moj umet. I prenosi se da je Muhammed je poslanik sam rekao Bojim se za moj ummet da pravedi vladara i vjerovanje u zvijezde i poricanje kadera. I tako došlo o hadisu isto od Enesa, da je spomenuo poslanik, ali sam samo kader i vjerovanje u zvijezde. I imam su kaže da su ovi hadisi dobri. Ima ih više različiti. Kao da u svakom od ovih hadisa ima mahana. Koliko sam uspio ovako na brzinu da vidim po hadisima, nisam imao vremena, znači, dublje to istražujem, ali svaki od tih hadisa izgleda ima mahanu. Pa su kao skupina jaki. Znači kao skupina su jedni jedni drugi, znači, po, po, pod upiru i jedan drugog pojačavaju. Pa je Šeh Albanije ocjenio i na osnovu toga ocjenio vjerodostojnje. je prezirao, Ibnudjama je sedusi, on je prezirao da se čovjek poučava a položaju mjeseca. A ne smiješ se poučavati čemu položaju mjeseca. U kom kontekstu? Da bi na u njega? Nije samo to obraćao. Ako bi na osnovu njega radio, mir se sotio. Ako bi na osnovu toga čovjek proricao sudbinu, ili bi proricao uh, ono što se uh, ovaj budućnost nekakvo ovaj, proricao, to je zabraveno bez sumnje. Ali kad tada je mrzio i občinito, nikako, nemaš ništa sa mjeseci, ostani mjeseci, pusti njega i njegovu putanju. Ti se bavi svojim poslom. Zikri i badati Allah. A mjesec nemoji, znači nikako, nemoji se poučavati tome. I to se prenosi isto tako od Ibn Ujejne. Od Sufjana Ibn Ujejne, a prenosi se znači ista... Dok je mu u tome vidio nikakve smetnje i isto tako nije vidio Imam Ahmed i drugi nisu znači vidjeli u tome smetnje Isak Ibn Rahavaj. Tako kaže autor. Spominje, kaže to od njih, Harb. Mislim sa Harbu Ibn Ismaila al-Kirmanija il poznatog ili učenjaka. On je od učenika i mama Ahmeda prenosio od imama Ahmeda, Ibn Medinija i Ibn Majina i drugi. Ima svoju kriv koja je zove Kitabul Mesail, pitao imama Ahmeda, kao što ima Ebu Davut, Kitabul Mesail, kao što ima uh, Salih ibn Ahmed, ima Kitabul Mesail od imama Ahmeda. On je došao, ima Ahmed, sjedio i on ga pita, šta misliš o tobi to vravi, šta misliš o tobi toj mesel. I ovaj odgovara i on je to zabilježio. Pa se nam došla mišlja imama Ahmeda, znači najviše imao imamo Mesail uh, ibn Hani od imama Ahmeda, u dva toma dana štampana. Od Ahmeda ima najviše tih, znači mesaja, to su pitanja. Pitali direktno imaš od ima Ahmeda što je rekao podređenom šta? Pitanja. Pa sto vjerodostojniji rivajeti nego što uzimamo šta iz Hanbelijski knjiga Fika klasični. Ibn Kudame je živio nakon imama Ahmeda 300 godina. Znači nije mogao on nikako, ili više od toga, nije on nikako mogao znači preniti ono što je mogao preniti neko koji je živio vrijeme imama Ahmeda. Umro je, Harp 280. hijžarske godine. Što se tiče Ishaqa, on je Ishaq ibn Ibrahim, ne isaburi al-hanvari, poznat kao Ibn Rahawaj, a prenosi od Ibn Mubareka i Ibn Ujajine i drugih, kaže Imam Ahmed, kaže, on je imam od imama muslimana. On je imam od imama muslimana. On prenosi od imama Ahmed, a Ahmed prenosi od njega. A odvojice bili u znači, to vrijeme, zaista njehovo znanje znači i u hadisu i u fikhu bilo, i jedan od drugoga prenosi. Jedan od drugoga I zato je često naći pričaođi mama, ovaj kaže jedan imam kaže na primjer mama Ahmed će kazati, a Ibn je ine nije smatrao tako. I uzima te riječi kao kao nešto čemu se ne može odgovoriti. Toliko znači poštivanje čega? Mišljenja tog učenjaka. Danas ćete naći čovjeka kažeš u pitanje, ulema kaže tako je tako kaže i vallah, kaže ovakako. Kaže pusti kaže ulemu šta ima kaže u Kur'anu i sunnetu. Kaže pusti ulem šta ima u Kur'anu i suhletu. Pomeni da je otišao i odrezao sebi jezik, bio banjigrije. Jer odrezao sebi jezik, bolje da ga nemaš, jel, jel pametno pričaj, ili šuti. I ne bi nakon toga nikad više griješio, nego dirati u imame, u svemane. to je zločin da se prigovara tako islamskim učenjacima i da se igra sa njihovim mišljenjima ili njihovim stavima kao da su bili, znači, ovaj čobani sa ledine i može kogod dođe, može doći i istvesti imama i i, i ovaj, odgovoriti na njegove riječi. Umro je 239. godine, znači malo prije i mama Ahmeda na dvije godine preselio. Kaže Ebu Musa Rešari <coughs> radijallahu ono da je rekao poslanik sallallahu alaihi srme kaže trojica neće ući u džennet. Notorni alkoholičar onaj koji kida robinske veze i onaj koji poviruje u sihr. <coughs> Tako bi liži mama Ahmed i ovaj hadis je dobar. Dobar lanac i Hakim i Zehebi kažu da je hadis sahih. <clears throat> u jednoj se predaj kaže omen mate mudminul khamr saqahu Allahu min nahri alqauta nahr yajri min furujil musimat kaže ko bude umro a on notorni alkoholičar Allah će ga napojiti iz rijeke koja se zove Gauta El Gauta, El Gauta je rijeka kaže postani u džahannam koja a, a, njen izvor je iz iz, iz, iz stidnih mjesta nemoralnica Pa će biti ste te šta rijeke napojeno. Kaže, ta rijeka uznemirava džehnemlije. Samo mirisnjen uznemirava džehnemlije. jest Tako je došlo u hadisku je daif. Koji je daif. Nije vjerodostojno, nije potvrđen od poslanika sa osanem. Dakle, ta rijeka zove kako? Gauta. Guta. Šta je? Imamo nešto što se zove gauta što je sahij i što je vjerodostojno. A to je u šamu. Inša Allah da Allah izbavi pašu vračiu Siri iz kanđi zločinca koji je ovaj po, po šickom naređenju znači ostao na mjestu gdje jeste i, i koji ubijamo stemane tu ima mjesto koje se zove braćo gauta poslanik Salman kaže da će vrijeme kada bude velika bitka među muslimanima da će ta velika bitka des, desiti u mjestu koje se zove al gauta a ona je blizu Damaska Kaže to je najbolje mjesto u to vrijeme da će biti musliman. Doće vrijeme kada neće biti na zemlji boljeg mjesta od tog mjesta, hayrun minazi lil muslimina yawma izin. Tako došao vjerodostavna diskusija imam Ahmeda i drugi od poslanika sallallahu To je doš, a da se ima jedan rijek kako u džennet koje koji zove gaulta, to nije potvrđeno od poslanika sallallahu alajhi wasallam taj hadis je slab. Abu Musa al-Shari, on je Abdullah ibn Kais, poznati znači ashab, umro je 50. Hijrijske godine, ovaj Šarijun, oni su poznati po onome kada, kada im nestane, jel tako, nestane im u ratu ili u miru im nestane obskrbe para. Svako dođe i donese šta ima i stave na jedno mjesto i onda to podijele svakome ovaj isto. A ti imaš hiljado, ovaj, ima pjesto, ovaj, ima sto, ovaj, ima ništa, dođu i stave na jedno mjesto i sve to razdijele. Koniko, kaže, oni su od mene ja sam od njih. I po čemu su još poznati oni? Ena šarijun. Oni su braćeo prvi koji su nazvali Selam prvi ljudi koji su nazvali selam u islamu su oni. Takođe doškodje vama Ahmed u njegovom musnedu, koliko se sećam da je musnedu vadi da su oni prvi koji su nazvali selam i da ima hadis koji je dobar, ma dobar lanac prema stavskom tom pogledu. <kuh> <Just>. <kuh> Tri neće vrste ljudi uču džennet. Ovo je teška, ovaj prijetnja za ove grijehe koji se Tri vrste ljudi neće uču džennet. Ove hadise braćo, je sele prezirao, tako kaže autor ovdje, Selef je kaže prezirao da se oni te uile da se tumače. Ne shu'u dženneti, to ti je to. Kaže kakav je tefsir, ka nemam tefsira, nikakvi tefsir ne postoji. Ne shu'u dženneti završeno. Dobro, šta je tefsir njegov? Postoji razilaženje između lema. Kako nećeu džennet? Neka on kaže najbolje je da kažeš sve što je mimo širka i kufra je taj čovjek je pod Allahovom šta voljom, Ako ko hoće oprosti mu će ga kazniti. Dalje ja ne ulazim. A da li će ovde poslanik rekao nećemo biti opuštan. Jel' tako? Meni danas posle hudbe dolaze, dolaze možda jedno tri ili četiri čovjeka, ako nije peti bilo. Kako hadiz da Allah neće oprostiti novotaru? Odnosno da neće primiti te obe novotaru? Ne znam jako. Došao meni čovjek kaže, izvini, kaže, molim te, ovaj, Ibnu te im je napisao knjigu, dobro, koju knjigu je napisao? Kaže, knjigu kaže o nepokornim muslimanima, kako će je završiti. Dobro, rekao i. Kaže, pa kaže, ti reče da nemate obe a, nemate obe novotaru. reko. Ko je rekao da nemate obje Kaže, pa razumije se iz tvoje hutbe da nema, rekao. Ko je rekao da nemate obje na otaru? Ko je to kazao? Ko je to kazao? Pa kaže ti, ko to rekao? Kaže, pa poslanik sam, eh, uredi to Allah te ne grazi, dao si mi Pa poslanik sam rekao, što je dašao meni? Allaho poslanik kaže, neće primiti te obu. Jedno im kaže, Allaho poslanik će, jeste neće. I onda te umotam, upakujem to u ambalažu i kaže, vi pak imate obu. I to je od hadisa, kaže kaže dobro, kaže što to nisi pojasnio ljudima. E, u tome je neko problem. Što imaju hadisi koji se ne pojašnjavaju? Kažu se kako jeste i završi se da se ljudi plaše i da bježe od novotara, da bježe od širkada, da bježe od kufra, da bježe od prekidanog dinski veza, da bježe od alkohola, da bježe od svega onoga što je zabranjeno. A ne mora sve pojašnjavati. Jer čovjek kada pojasniš kao da mu nisi ništa šta. Kao da misliš da ljudi najbitnije da on da on Samo mu nemoj ban okvira islama, ja ti vezam za to dovoljno. Koliko običuditi ko sokru islama pa će u džihennam. Pa Pacije svako me da ne uđe je u džehennem. Pa je bitno znači da ove su stvari koje zbog koji čovjek šta zaslužuje džehenemsku patnju. Hoće li Allah oprosti, ali došo u hadisu da Allah neće da i neće u isti ne, i to je opasna prijetnja. I to je je opasna prijetnja. A ako im muzvišen Allah oprosti, pa to je njegova te barakta dobra prema ljudima. To je njegova dobrota prema ljudima. No to je alkoholčar znači onaj koji stalno pije, pa pije, znači život mu je alkohol. Samo je znači život u alkoholu. Isto onaj koji prekida veze i onaj koji pobiruje u sihr. A kazali smo da je od sihra je šta? Astrologija vid sihra. Jer je to govor o gajbu, A kakva razlika je toga? Zat nekako pogleda u šolju. Right. I nakon toga nikakve razlike nema. Ja se u, u nedelju se ja vraćao iz Minhena i preko puta mene ovako sjedla žena i, i momak, momak. I kuće, u sanduku. Oni zaošli tamo, nešto je mene pitali, na njemački, smo, nisam ne znao ko su i šta su. Kad smo im sletili, ustali u avion da izlazimo u Sarajevu, kaže meni, kaže, izvinte, kaže, molim, jeste vi hođa. Rako, jesam. Jesam, Ja jasam hođan. Kaže, a izvinte, molim, vas, kaže, gledate li u Mushaf? Ja sam čuo da se može gledati u šolju, da se može gledati u gra, ali da se može gledati u Mushaf, nije mi to pa... Rako, a šta vi treb Znači, pa ja sam došla i imao nekakvi problema. Ne znaju ljudi, znači, znači, osnovne, ne ne poznaje čovjek ove detalje, braću. Ovo je za ljude daleko, to je za njih, Astro, kakva astrologija, pusti me na miru. On ne zna, znači, osnovne stvari u svoji vjer. Pa sam ja dao sam joj, jedan CD napisao moj broj da me nazove, nakon, pa sam joj ja pojasnio i ovaj, kazao znači, šta će raditi, gdje će otići, ali, jeli, prvo sam joj rekao, ti ne možeš koraka jednog napraviti bez boga znači kontakt sa domaćinom a nama ti je prvi korak to da poviniš gospodara da znači je ispravno da se pridržavački propisat ali ljudi znači misle doće znači iz Njemačke ima sa sobom ne znam 200 300 eura to će on riješko defendije i doći će sve završiti problemi će nestati nije tako nije tako stvarno šta je to džehl što kaže Zehabi u somedijalu Kebair kaže većina stvari koji se dešavaju oni su proizišli iz džehla ljudi što ne znaju ne znaju znači ne poznaju osnovne stvari A ovaj ne znaju. Koliko obraću ljudi ne zna da je namaz stroga obaveza? On kaže, jeste, najbitnije je da imaš srce, je dobro? za nije naša većina našeg naroda smatra da imaš dobro srce? To je to je fokus islama. Sve nakon toga, imaš namaz, poziv, a dađu, bere, kako lijepo. A ako ne imaš, ništa ti ne pali. Jel u redu? Ništa ti ne smeta. Bitno je srce da je čisto. A svako tvrdi da ima lijepo srce. A belaja sa svih strana. Ne znaju, znači, šta su im, a onda da ne govorimo, znači, o ovim, ovim sitnim stvarima koji su skriveni vidjovi širka ili otvoreni, ljudi upadaju u njih, a u stvari ne znaju zato što je, jeli, stvar je džehla i ne znači, poznavanje svoje, nepoznavanje svoje vjere. Pa i tako je došlo, jedna žestoka osuda je došla, znači, onome ko se bavi, ko se bavi, znači, a, a, astrologijom i na osnovu nje proreće ljudima, jer je to ulazak u gaib, znači, bez, bez imalo znači, ili kakva je razlika na osnovu ptice da proličeš i proličeš na osnovu zvijezda, lakše je možda pticu na osnovu nje da prorekneš, tu je ptica ispred tebe i znaš od pilke ovaj, jeli, s koje strane baciš kamen, poviće na drugu, neće na istu stranu tako. a na osnovu zvijezda to je svakako zabranjeno i to je haram nesmije se to činiti, ovo bi nešto bilo po glavne znači o astrologiju i talenu za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasi 12 40 20 lens Austrije ili na web portalu www.kelsar.edu.